كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 Zahvala pripada uzvišenom Allahom džel koga naš gospodar napravi put uputi i zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi, neće naći nikoga ko će ga napravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog, Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed aleyhi salatu wa salam poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni i premeniti je kazao svojoj premenitoj knjizi, o vjernici, bojite se, Allah, anđel nevala istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alijeku wa rahmetullahi berekat. Hvala Allahu subhanahu wa ta'la koji nas je ponovo sakupio i poživio na no uputi da se večera sa kobogu da družimo nastavljajući govoriti o započetoj temi. A tema je bila, znači, koja su to pogredna imena? koja koriste sedbenici novotarije iz zabude i strasti, kojima opisuju istinske sebenike jehli sunneta u odđemata. I prije, znači, smo imali jedno predavanje na tu temu, spominjali smo neke od tih poglednih naziva koje napisati, ko će nam napisati jedno od tih imena koje koriste sedbenici novotarije i strasti. Opisi u čega je sunnet mušabbaha. mušabbaha znači oni koji poistovjećuju Allaha tebareke u etala savršene osobine sa osobinama stvorenja. I mi smo to pojasnili znači kroz naš serijal predavanja više od 30 predavanja tu temu ukazujući da ehli li je daleko od toga je da su oni najveći protivnici koji se bore protiv mušebiha, oni koji poisto vječuje Allahve subhanovatala osobine sa osobinama, osobinama stvorenja. večera zovega braće i cijene sestre govorit ćemo o drugim znači nazivima kojim opisuju i nazivaju srebenike suneta a odnosno to su sebenici strasti i novotarije prije svega muđibire ili džebrije. Mođibira ili Džabrije. Tako da možete zapisati, to ćemo pitati ako da, e, naredni put. Ovaj pogledni i ružni naziv, draga braćo i cijenje sestre, koriste Mo'tezile. Znači, koristimo Mo'tezile i Kaderije. Dvije frakcije u islamu, odnosno koje se pripisuju islamu želeći time znači, da opišu, a istim postupkom oni u isto vrijeme znači, vrijeđaju sredbenik ehli sunneta, odnosno ispravnog pravca svatanja menheđa na kojem je bio poslanik ali salatu wasalam i njegovi ashabi eh, radijallahu anuhum. Zbog čega oni nazivaju ehli sunne Mujbire ili Džabrije? Zbog čega su, znači oni imaju povod, zbog čega su nazvali ehli sun odnosno nas koji smo pripadnici ehli sunneta ovim, ovim imenima. Prije svega, draga braćo, ehli sunne džema, tvrdi i smatra, znači čvrsto vjeruje da sve što se dešava, da sve što se dešava, dešava sa Allahovim kaderom, Allahovom odredbom, a ta odredba, koja znači se sada provodi, koja se dešava u našim trenutama, u našim životima je ono što Allah subhanu wa ta'la hoće da se desi, to se desi a ono što Allah Subhanahu wa ta'la ne želi i neće da se desi, to se, to se ne dešava znači ehli sudne tvrdi da sve što se dešava, sve što se odvija odvija se isključivo on te barekeva ta'la odredbom što je prethodilo, znači njegovo subhanovo tala predodređenje iz njegovog savršenog znanja. Allah je znao, prije nego što je stvorio, šta će se dešavati, šta će se odvijati, šta će ko raditi, kako će raditi, gdje će raditi, šta će raditi. I sve to znači svojom univerzalnom voljom. Svojom univerzalnom voljom. E razumijete, znači zbog toga onaj koji tvrdi da se sve odvija, Božijom bonjom. Allahu i tebarek i određenjem. Da on subhanu vatala zna šta se dešava prije nego što se desi. Prije nego što se desi. Zna šta se dešava. Ko tako tvrdi? Ko znači ima takvu tvrdnju? Oni znači, sebenici Mu'tezila i Kaderija nazivaju takve da su muđbire i džabrije. Muđbire i džabrije. Oni hoće i kaza, draga braćo, da kada nas opišu da smo Muđbira i Džabrije, da mi u stvari tvrdimo da su stvorenja primorana da rade to što radi. Razumijete? A mi ćemo ako boda detajno pojasti, sada samo znači, ovih nekoliko predavanja, pokušavamo pojasti e, ta imena, znači pogledne nazive koje oni koriste protiv nas. Opisuju Čehli sunne. Pa ćemo navesti, znači naveli smo džehmije šta tvrde i prošli put, ponovo znači muotezile navodimo, navodimo kaderije, navješćemo isto tako još neke sekte večeras sa kobode i naredni put ćemo isto tako navesti a nakon ovih kratkih predavanja ćemo ukazati sredinu ehli suneta središnji put ehli suneta između ovih zalutali sekti između svih ovih koje sada navodimo u poglavlju vjerovanja u pitanju Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa ćemo tada, znači, u tim trenucima preciznije, detaljnije pojašnjavati, pojašnjavati ove, ove mesele. Bito je znači da znamo zbog čega, zbog čega nazivaju ehli sunne, ovakvim znači poglednim nazima da su muđbire, odnosno da tvrde da je Allah subhanahu wa ta'ala primorao roba stvorenje na svoje postupke na dijela koja čini. Kao da, znači, stvorenje nema nikakve svoje volje u i u izvršavanju i činjenju, činjenju svoji, svojih znači postupaka i svojih djela. Zato se to kaže džebr u arapskom, Primoravanje znači čovjeka na njegove, na njegove postupke i njegova djela. Zatim oni kada rije tvrde draga braćo, da griješenje i kufr bilo koje vrste, znači bilo koji vid grijeha što čovjek radi od strane roba što se dešava, da je to isključivo njegov izbor. Razumijete? Znači, sve što radiš, sve što griješiš, bilo da se radi o stvarima e, velikog kufra, malog kufra, odnosno širka, e, veliki grijeha, mali grijeha, da je to, znači, proizvod tvojih postupaka. Ti is tako htio, ti tako hoćeš. I da u tome nema nikakvog udjela Alla dželevala, Razumijete Znači to je njihova tvrdnja Da sva naša djela Sve što radimo To radimo što mi isključivo hoćemo I da Allah Ništa od tih postupaka nije Pridodredio Da će se desiti E sad možete e, već Svati razumijeti kolika je to opasnost Koliko je to Negiranje Lahu kadera Njegove odredbe Njegovog zapisivanja svega onoga što će se, što će se dešavati. Razumijete? Zato oni kažu da svaki pojedinac koji čini znači e, svoja djela čini ih isključivo svojom voljom, svojim htijenjem. I on sam, on sam stvara svoja djela. Znači on sam stvara svoja djela. Što znači da lađe lešanuhu nije predodredio, nije znao nije znao znači da će oni to raditi i nije stvorio i nije stvorio njihova njihova dijela i njihove postupke a ehli sunne znači ehli sunne iz, i zaista istinski pripadnici i sebenici poslanika Muhammeda alijesalatu wasalam smatraju draga braće i cijenije sestre da su naša djela, naše riječi, naša pokornost naše griješenje sve što radimo sve što se dešava da je to isključivo znači predodređeno od strane Laha Subhanahu Wa Ta'ala. Da Laha Subhanahu Wa Ta'ala to odredio kader i da je to zapisano davno prije stvaranja prije stvaranja, e, nebesa i zemlje. Kao što je poslanik sa Laha Aljihva kazao prvo što je Laha Subhanahu Wa Ta'ala stvorio bilo je pero. Kalem. Pa je naredio znači, kalem u peru da piše pa je upitao što da piše pa je Laha Subhanahu Wa Ta'ala kazao piši kader, piše sve ono što će se dešavati, ono što je bilo i što će biti do vječnosti. Pa je zapisalo. Znači, sve što će se dešavati. Zatim Allah Đelešanu u Kur'anu suri Sa'afatu 96. majtu kaže Wallahu haleqakumu vama wa ta'melun. Ta I ovaj je jedan dokaza gdje Allah Đelešanu kaže Allah Đelevala stvara vas. Allah je vas stvorio i ono što vi radite, vaša djela. Znači, Allah Đelšanu stvorio vas i vaša dijela, sve što radite, bilo da radite dobro ili zlo. I zato e, vjernik vjeruje u kader, u Allahu Tebarek ve Tala, odredbu, bilo ono, znači e, da je određeno dobro ili zlo, sve to je određeno, pred određeno strane Laha subhanahu, subhanahu wa tala. Ima mnogo, mnogo dokaza koji ukazuju i potvrđuju, znači ovu činjenicu i vjerovanje ehli suneta mi smo spomenuli neke i neke ćemo još navesti ali ćemo detaljno ako govoriti kada budemo govoriti o razlikama između nas i zalutali frakcija drugi hadis koji ćemo navesti je hadis u, u, u Buharinoj zbirci gdje kaže e, Imran ibn Husayn da je radijallahu jedan čovjek upitao poslanika sallahu aljih i veseleme o allahu poslaniće znali se ko su stanovnici dženneta a ko su stanovnici razumijete da li se zna, da li je Lađešanu već odrijedio ko će biti ostavnika dženeta, ko će biti ostalnika dženeta, pa je poslanik A.S. odgovorio da, zna se. Zatim je čovjek upitao, pa zašto se onda trude, zašto radimo, zašto se trudimo? Poslanik A.S. kaže na kraju, svako radi ono zašto je stvoren i tomu se olakšava i to će biti olakšano zašto si stvoren to će ti biti to će ti biti olakšan niko ne zna zašto je stvoren zato se ne ostaljaju dijela nego se radi radi se niko ne zna zašto je stvoren da li si stvoren za dženeta ili si stvoren za džehenama ili poznati hadis od Abdullah ibn Masuda onaj podugački hadis od poslanika sallahu aljih i seleme gdje se kaže u onom trenutku kada poslanik sallahu aljih i vseleme pojašnjava o formiranju ploda utrovi majke pa kaže zatim mala subhanu wa ta'la pošalje meleka pa mudahne mu dušu i naredi mu znači, četiri stvari. Prva stvar, da mu se zapiše njegova na u životu. Drugo, smrtni čas, kada će preseliti. Znači, sve je određeno, predodređeno. Njegova djela kakva će biti, šta će raditi, hoće li biti svetan ili, ili nesretan. Ovaj hadis bilježi Buharija buharija i muslim. Vidimo, znači, koliko ima argumentata Mnogo, mnogo ima koji uh, ukazuju na ispravnost tvrdnje ehli sunneta. Da čvrsto vjeruju da je Allah Čelevala e, odrijedio kadr, da je sve predodrijedio, da se sada odvija sa njegovim savršenim, univerzalnim e, znanjem, da se ništo ne dešava bez njegovog, bez njegovog Subhanahu Wa Ta'la, ta bez njegovog Subhanahu Wa Ta'la ta znanja. Abdurrahman Mohamed ibn Osman Al-Hayat, jedan od velikana Mu'tezilskog učenja pravca, prenosi govor o drugog velikana, znači velikog velikana Ebu Musa el Mirbara, koji je preselio 226. godine. Poslušajte, znači, ovo njegovo, znači, kazivanje. A ova Ebu Musa se smatra jednim od najvećih učenjakama otezilskog pravca. On je kazao, ko bude opisao Laha subhanahu wa ta'ala, da je on predodredio griješenje svojih robova, po kome su sva događanja unaprijed predodređena sudbinom ili Božijom voljom, takav kleveće omalovažava Laha u pogledu njegovog znanja i dijela. A onaj ko kleveće i omalovažava Laha subhanu wa tala, takav je kjafir, nevjernik. Takav je kjafir, nevjernik. Pa kaže, a onaj ko sumnja u tvrdnju mu šeb i muđ o, znači ovdje on koristi i opisuje ehli sunet mušebihama i mućbirama. pa kaže ko sumnja u tvrdnju šebiha i mućbira ne znajući da li je njegov govor istinit ili batil znači neistina i takav je također nevjernik u Allah šta hoće da ovaj Mu'tazila kaže hoće draga vraća da kaže da svaki onaj od ehli suneta, znači obraća se ehli sunetu a ehli sunet opisuje Allah subhanahu wa ta'ala da je predodrijedio kader a daj kada robu i dobro i zlo, znači i dobra djela i griješenje njegovih stvorenja, njegovih robova. Pa kaže, ko bude tako opisao Laha, takav kleveć jednostavno omalovažava Laha subhanahu tala u pogled njegovog znanja i dijela. A onaj ko tako čini, on je nevjerniko Laha, znači po njemu su sebe i cehli suneta nevjernici. I ne samo oni, nego svaki onaj ko sumnja u kufr mušebija i mućbira ehli suneta da znači sumnja da li je njihov govor e, ispravan ili neispravan i takav je nevjernik razumijete odšao još dalje da svaki onaj koji posumnja da li su pripadnici ehli suneta vjernici ili nevjernici njihov e, govor da li je znači ispravan ili neispravan i takvi i takvi su po njemu znači nevjernici Zatim drugi, isto tako velika mu tazilskog pravca, Elkadi Abdul Džabar, koji je preselio čest godine, je rekao Oni koji potvrđuju kader, Božju, znači odredbu ili pred takvi su muđbire. Dok mi negiramo kader, znači opisuje svoj pravac, svoje uvjerenje, dok mi negiramo kader predodređenje i veličamo Allaha, vjerujući da je on čisti uzviješen od toga, da je predodrijedio djela svojih stvorenja odnosno da se njihova djela odvijaju njegovom voljom i određenjem. Znači sva ova dešavanja, sva djela koja se e, rade od strane ljudi i postupci ne dešavaju s Allahovom voljom niti njegovim određenjem, niti njegovim određenjem. Znači daleko, daleko suprotna strana od is, e, svatanja i razumijevanja ehlisunenskog pravca i svatanja u pogledu Allahovog tebarek vatala kadera. Tako da vidimo, draga braća, da mu'tezile nazivaju sedbenike ehli sunneta muđbire ili džeberije. Jer vjeruju i tvrde da su, da, znači naši postupci, dešavaju Allahovom voljom, Allahovim određenjem, da je Allah subhanahu wa ta'ala to odredio i isključivo se dešava njegovom subhanahu wa ta'ala voljom. I vjerujemo isto tako, znači kao ehli sunne da sva naša dijela naši postupci koji mi činimo da su stvorena da su stvorena od strane Allaha subhanahu vata'ala zato ehli sunne draga braćo kaže da je znak kaderija da ih prepoznaš znači imaju svoj e, znak da nazivaju ehli sunne muđbirama znači da su e, opisali ehli sunne da su oni ti koji e, znači govore i tvrde da, da je Allah subhanahu wa ta'ala primora ostvorenja na njihove, na njihove postupke zato kaže Hatim i imam Ahmed ibn Hammar, uh, uh, kaderije nazivaju sjedbenike ehli suneta mućbire. znači kaderije nazivaju sedbenike ehli suneta muđbire i ovo je u svom dijelu o sunne imam Ahmed, uh, imam Ahmed naveo uh, zatim draga braćo treba uh, isto tako navesti u ovom trenutku da je ovo svatanje Znači ovako, ovako svatanje od strane znači kaderija se desilo u, na njihovom početku, na njihovom samom pojavljivanju. A oni su se pojavili e, znači u vremenu još ashaba poslanika radijallahu anhum i ovo je najekstremnije svatanje kaderija. Znači da negiraju znanje, da negiraju znanje o dijelima, da negiraju da je Allah subhanahu wa ta'ala to odredio... I da negiraju znači isto tako uh, da su, dijela, da su stvorenja uh, stvorena od strane Laha subhanahu, subhanahu wa ta'la. Ta I prvi koji je došao sa ovim mišljenjem je Ma'bed al Znači prvi koji je došao sa ovom tvrdnjom je Ma'bed al-Džuheni gdje imamo hadis uh, u zbirci muslima gdje se tačna navodi znači od Jahy ibn Ja'mera gdje kaže al bil basura, juhani prvi koji se pojavio prvi koji došao sa tvrdnjom po pitanju kadara je čovjek iz Basre koji se zvao Ma'bad al-Juhani prvi šta su radili znači ovdje Jahy ibn Ja'mer opisuje znači svog prijatelja također Humeida ibn Abdulrahmana da su njih dvojica zaputili se ili na hađuri vajetu stoji ili na umru, zaputili se znači prema meki, ali su u istom trenutku željeli susvesti nekog da shaba poslanika salovahu aljihi veseleme kako bi prenijeli stanje tih koji se pojavili u basri sa ovakvom znači tvrdnjom da su negirali da su negirale određenje odnosno predodređenje stvari kader pa su subhanala naišli Allah Đelešanu je tako htio da su naišli na Abdullaha i Bnomera naišli su na njega i kada su došli zate, zatekli su ga u džami poslanika sa Allahu Aljehi Vaseleme jedan mu je došao sa desi, jedan sa lijeve strane i onda su mu kazali kakve znači osobe su sreli u Basri šta sve tvrde ali pogledajte opisujući njih koji to tvrde u Basri da su to ljudi koji je kraunil Kur'an, koji uče Kur'an Zatim kaže kaf run elm i to su osobe koje skupljaju, koje imaju znanje, koji se trude da nauče što više znači širije znači, znanosti i još neke druge stvari su naveli po pitanju njih. Ali nakon toga kaže omune kadere. Ali isto tako znači kada su govorili Abdullah ibn Ameru iste te osobe, isti ti instani tvrde da nema, da nema kadera, da stvari nisu predodređene. Dala Vešano nije odredio, znači kader, prije nego što je stvorio, prije nego što se počelo stvarati. U Aynel Emre Unuf, da su stvari tek tako, znači same, same po sebi, ili same po sebi se dešavaju. Kale, zatim je kazao Abdullah ibnomer, i ovo je znači hukm koji on tada u tom trenutku spustio na ljude, koje niti je vidio, niti je vidio, Znači ko su šta su već je dobio vijest od ljudi koji su došli da ga pitaju o stanju takvih. Pa kaže, faida ale pita ula ika fahbiru humani Minhum. Kada susretneš takvi koji to tvrde i koji negiraju kadr da su stvari predodređene od strane Allaha subhana ta u ta'ala takvima kaži en ni bari Ja se takvih odriču u potpunosti. I takvi su daleko, daleko, znači od mene, daleko od mene. Nisu mi, znači nisu mi na istom, na istom vjerovanju. Pa kaže Alla zi jahlif ubihi Abdullah ibn Omr da u'ehadihim misla uhudin zaheba, tako mi onoga sa kojim se zaknji Abdullah ibn Omer kada bi takvi posjedovali zlata poput brda uhud. فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ I takav, znači, koji posjedio zlato poput e, brda Uhud, zatim ga udjeli na Allahovu putu, Allah Đelešanu ne bi to primio, ne bi prihvatio sve dok ne bude vjerovao da je Allah Đelešanu odredio kader. سُمَقَالَ حَدَسَنِ أَبِي Zatim je naveo najdugački hadis od svoga oca koji je prenio od poslanika sallahu alihi veseleme o islamu, imanu i ihsanu. I znate, znači da dolazi kao šesta tačka, da vjeruješ čvrsto da sve što se dešava, dešava sa Allahovom voljom i Allahovim određenjem. Znači bilo da se radi o dobrom ili lošem, sve to Allah subhanahu wa ta'ala Subh ta odredio. Pogledajte, znači kako je to riješi Abdullah ibn Omer radi Allah'u po pitanju oni koji su se pojavili, znači prvi koji se pojavili, koji su imali znači ovakvu negaciju Allahovog te i kvetala kadera a kadijad rahmetullah ali kaže ovo su prve kaderije koje su nijekale predhođenje znači Allaha te i kvetala njegovog znanja onome što će se dešavati to su prve znači kaderije i onaj koji je tako govorio koji je tako smatrao je kafir oko koga znači oko kojeg nema nikakvog razilaženja. I ovo je nabeo, znači, imam, ne i u svom e, komentaru na, sa, e, na muslimovu zbirku. A Hafiz ibn Hajar Raskalani, Rahmetullah Ali, kaže danasnje kada je rije, znači njegovom vremenu priznaju da Allah wa Tala zna djela ljudi prije nego se dogodi. Što znači da Hafiz ibn Hajar Raskalani želi ukazati da kaderije koje je on zatekao koje se u njegovom vremenu znači, proširile koje su bio u njegovom vremenu nisu kaderije kao u vremenu Abdullah ibn Umera, koji su potpunosti negirale kader Ve su znači malo blaže od onije mada su i oni izašli iz okvira ehli sunenskog učenja međutim kaže podvojili su od Selefija u svojim tvrdnjama da dijela ljudi nisu određena i da se znači događanja ta, ti njihovih dijela E, isključivo dešavaju njihovim izborom. Razumijete? Tu se znači opet podvojili od shvatanja ehli sunneta u al i oni njihovih tvrdnjena kojima su. A to je da su naša dijela, djela stvorenja, da ona nisu određena i da ono što mi radimo isključivo radimo našom voljom. Našom voljom i u tome je volja Laha dželevala znači niti univerzala niti šarijaska E, nema nikakvog e, doticaja znači sa našom, sa našom voljom o ovim znači stvarima draga braća kobuda mi ćemo govoriti e, detaljnije znači detaljnije u naslovku našeg serijala ono što nam več raz si samo da ukažemo na neke od tih pogledi naziva kojima nas opisuju i nazivaju sebenici novatarije strasti zatim e, e, drugi naziv kojima nas nazivaju nazivaju nas e, sekta ili znači sebenici sekte murđija koji kažu za nas, za ehli sunne, da smo nukusanije. sanije Napište ili zapište nukusanije sanije ili muhalife ili šukak šukak, znači e, sumnjivice oni koji sumnjaju svoj iman, Muhalife, oni koji se suprotstavljaju i e, e, znači istini koji se razilaze od istine, nisu na istini, Noksanije su oni koji e, smatraju znači da iman e, može po, e, se povećati, može, može se smanjiti. Tako su nam dali znači ova imena Nuksanije, Muhalife i šukak. E, zašto znači oni ova imena koriste protiv nas odnosno opisuju jehli sunet ovakvim, ovakvim imenima. Prije svega murđe draga braća već puno znate, puno slušate i čitate, vjeruju da dijela nisu sastavni dio imana. Znači ono što mi radimo da nije to sastavni dio imana. Tako da i znači, među njima postoje ponovo nekoliko, nekoliko, defini, postoje nekoliko definicija imana. Prije svega jedni tvrde da ima ništa drugo do potvrda srca, znači srcem samo da potvrdiš, ti si postao pravi vijeni poput poslanika Muhammeda al. s.a., eh, Džibrila i slično, znači ostali koji su bili pretači u, u imanu. Zatim eh, drugi smatraju da je to potvrda odnosno izgovaranje jezikom, da očitiješ jezikom. I treći koji spaljaju između toga, kažu, mora biti potvrda srcem, znači u srcu, i da očituješ i oči, izgovaraš, izgovaraš jezikom. Međutim, oni, draga braća, ne vjeruju, ne vjeruju da iman raste i opada. Znači da se može povećati iman i da se može smanjiti. Zatim sljedeća stvar, znači koja je prouzrokovana da nas nazovu ovim menima, jeste da... Isto tako za, e, zabranjuju smatraju da nije dozvoljeno istisna u znači imanu, a to je izuzimanje da kažeš da se na ja sam mu'min inshallah ja sam mu'min inshallah. I to su znači zabranili i kazali da nije dozvoljeno. Zbog ovih znači vjerovanja od strane hlesuneta da ima raste i opada da do iman ulaze i djela pored znači vjerovanja srcem i izgovaranjem jezikom moraju znači dijela biti dio imana i ovaj izuzetak i izuzimanje odnosno kaže da se vijenik inša Allah ako smatraju nas takvim kakvim su nas opisali znači ovdje prije svega znači šukak oni nas nazivaju znači šukak šukak e, ima značenje e, oni koji sumnjaju svoj iman koji sumnjaju svoj iman zbog čega znači oni to tvrde zbog čega kažu da mi sumnjamo naš iman zato što mi kažemo, draga braćo, kada kažeš ja sam mu'min inša Allah, oni automatski kažu da ti takvim izgovaranjem, takvom tvrdnjom, takvom rečenicom, sumnjaš u svoj iman. Ja sam vjernik ako Allah dan. Znači, sumnjaš da si ti vjernik. Što nije tačno, znači sa strane šarijata, mi ćemo navesti mnogo dokaza po pitanju, po pitanju znači toga što ćemo pojasti Ebu Hatemarazi Rahmetullah Alihi je rekao znak po kojem ćeš prepoznati murđije da oni nazivaju sredbenike ehli suneta muhalife ili nuksanije i ovo bilježi elalikaju sunšerhu sunne znači znak po kojem ćeš prepoznati murđije da nazivaju sredbenike ehli suneta muhalife ili nuksanije a ima Mahmed ibn Hanbel je rekao sebenici notarije i strasti koriste pogledne odrojatne ruže nazive kojim nazivaju ehli sunne sjedbenike suneta željeći time iznijeti potvoru na njih željeći se ismijavati s njima. kod koga kaže kod malomnika i neznalica kod takvih mogu tako uspjeti pa kaže murđije nazivaju sebenike suneta šukak znači murđije nazivaju sebenike suneta šukak Zatim Ebu buhateme razi rahmetullah lije pojašnjava zbog čega murđije nazivaju ehli sunen kak Znači pojašnjava u svom znači govoru pa kaže nazvali su ih ovim poglednim imenom zbog njihovog vjerovanja da iman raste i opada. Razumijete? Zatim da oni ne potvrđuju da je osoba istinski vjernik kada izgovori očitije dva Hadeta. To su nam pripisali znači, ovakvu tvrdnju. Jer sumnjaju, kaže, jer sumnjaju njegovu vjeru, pa kažu, nadamo se da je vijenik. Razumijete, inšala vijenike. A kaže, mi tvrdimo, ko mi, znači oni murđije, da im je obaveza, znači da je obaveza nama, da vjeruju da je iman te osobe, znači koja izgovori hadet poput imana koga? Muhammed a.s. Džibrila i da posvjedoće da je ta osoba istinski pravi vijenik u Allaha bez umjećenja njegovog vjerovanje. Pogledajte šta se traže od nas, znači oni kada osoba izgovori, znači sam, sam ulazak u vjeru, kada izgovori ašhadu la ilaha illallah u ašhadu anna Muhammeden abduhu wa rasulu, da povjeriješ u tom trenutku da je njegov iman poput imana Muhammeda alihi salatu wa ili Džibrile, zašto je to tako? Zato što oni ne vjeruju da ima raste i opada, da je znači, samim tim izgovaranjem šehadeta ima svih ljudi isti. Zato ti nije dozvonno da kažeš, inšala ja sam vijenik. Jer onda sumnjaš u svoj, u svoj iman. I vidimo znači, da je ova njihova tvrdnja pogrešna i da nije znači, ispravna. Jer su eh, suna draga braćo, kada uh, kaže da je dozvoljno da imaš isticna, da kažeš ja sam vijenik inšalaj, ne mu'min inša Allah, znači ja sam vijenik u Allah, ko Bog, da znači time ti ne sumnjaš u svoj iman niti sumnjaš u nečiji iman kada to izgovori, niti sumjaš za sebe, niti za drugog zašto mi kažemo to znači jesli su ne to pojašnjava kažu da to činiš iz mjeri, znači predostrožnosti se samodopadljivosti i želje za isticanjem Razumijete, jer kaže, znaju svi, znači, 7. cehli suneta, znaju i čvrsto vjeruju da ima obuhvata mnoga djela. Mnoga djela, odnosno pokornost Allahu subhanahu wa ta'la. Izršavaju svi oni stvari koje Allah subhanahu wa ta'la naredio. I da izbjegavaš, da ostavljaš, da napuštaš, sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. E sad pogledaj, znači, da li si ti u potpunosti se odazvao Allahu i naredbama da li su u potpunosti, znači odazvao narav, i da li se u potpunosti kloni Inšallahu i te bareke zabrana e, zato znači iz tog straha kako ima Mahmed i ostali kažu iz tog straha da nisi upotpunio da nisi u potpunosti to izvršio kažeš Inšallahu ja sam mumin, ja a ne da sumnjaš u svoje vjerovanje u svoje vjerovanje jer znači nima sumnje u vjerovanju u Allaha Subhanahu Meleke knjige i slično nego znači samo se bojiš i plašiš da nisi potpunio svoja, svoja djela onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen Allah je pokudio hvalisanje u Kur'anu pa kaže Fala tuzeku enfusakum u alamu bimenit taqa zato se ne hvališite kaže Allah je ne mojte se znači, hvalisati kao da ste bezgriješni on dobro zna on dobro zna onoga koji se grijeha kolini. On dobro zna mu tekije. On dobro zna Bogobojaze. Zna Allah Subhanahu wa ta'ala koji je Bogobojazan. Tako da ne moraš izglasiti i govoriti ja sam vijenik, ja sam umin, ja sam umin, ja sam najbolji i slično. Zatim postoji niz argumenta, niz hadisa poslanika u kojim tekstima poslanik sa Allah koristi inša Allah. Prije svega u suri Fath u 27. ayetu on kaže: "La tadkhulun al-Masjid al-Harama in sha Allahu aminin." Allah koristi ovaj izraz. Pa kaže, Allah će obistiniti sam poslanika svoga da šte sigurno učestvujući hram uči bezbjedni, pokaže pa ako Allah bude htio. Razumijete? A to se i desilo. Allah obećava da će sam taj biti istin, da će se obistiniti. Da će oni ući, znači, aminin, bezbjedni u, u, u, u, u, u sami, znači, časni hram, ali Allah Đelešanu kaže inša Allahu aminin. Razumijete? Tako da ovo uopšte ne utiče, ne utiče, znači, na vjerovanje, na vjerovanje da će se ovo obistiniti. Da će se ovo obistniti odnosno, da su mogli pomisliti kako neće, možda neće ući, možda neće ući u časni hram. Ili imamo Hadis Poslanika sallallahu alayhi was da narasula sallallahu alayhi wa sallam ida hare al ma da je poslanik alislatu wasalam podučavao šta će izgovarati kako će se ponašati prilikom obilazka izjareta, znači kaburova. Pa kaže Kana kailuhumu je kool, Assalamu alaikum ahla diyari minal mu'minine val muslimin. Wa inna, inša Allah ubikum lahikun, naselullaha lana valakumu la afia. Pogledajte tevi dobi poslanika sallahu alaihi wasalame, kojom je, znači, polučio ummet poslanika kako se treba ponašati prilikom kada posjećuju mezarje ili kaburave. kaže Assalamu alaykum ahla diyari minal mu'minine val muslimin selam da nas stanovnicima stavnicima ovih kuća od vjernika znači mu'mina i muslimana inna inšallahu bikum lahikun a mi ćemo se ako bude vama priključiti i mi ćemo umrijeti i mi ćemo preseliti razumije to jekin. da li je potrebno znači kad si ubijeđen kao vjernin da ćeš umrijeti niko ne živi vječnim životom da kažeš inšallahu ja ću umrijeti umrijet ali, znači, nema nikakve prepreke da kažeš, inša Allah, da ćeš preseliti i da ćeš se takvim ljudima priključiti. Nese Allah, Helena, Waalaikum, I molim Allah, žele vala da oprosti nama i vama. Razumijete? Znači, ovo je jedan od najjačih dokaza da, da možeš kazati, inša Allah, ja sam vjernik i, i slično. I da tu uopšte ne utječe na to da ti sumjaš. Jer ovo, kada je poslanik podučio sahabe nije i podučio jer su oni sumnjali pa moraju kazati znači inša Allah i slično, razumijete znači bez sumnje bez, uh, bez imalo uh, primjese bilo kakvog vida šeka sumnje u ovim stvarima oni su bilo ubijeđeni da će je preseliti da će je Allahu Allah o vratiti ali opet poslani s Allah alijih i vseleme podučava da kažu da ćemo da ćemo im ako boda se priključiti vama ovo je rivayet od uh, Ibnu Majah, Šejh Albani, Al-Šejh Albani ga smatra vrlo Zatim imamo riječ Ibrahima Alih, die kaže: "Qala tuhajjuni fillahi waqad hadani wala akhafu ma tusrikuna bihi illa ayyashaa'a rabbi shay'a." Şey Bogdatješ to kaže Ibrahim Alih, Alih salatu Kaže: "Zar da se sa samom raspravljate o Allahu te bareketu ve tala, ta on me je već uputio." ja se ne bojim. Onih koji vi njemu ravnim smatrate. I pogledajte, nakon toga kaže, bit će samo ono što gospodar moj bude htio. Znači ovdje kaže, ono samo što bude Allah, što Allah bude htio. Znači on vjeruje čvrsto, ali kaže, biće će inš onako kako bude Allah, odnosno moj gospodar htio. Zatim imamo uh, priču, koja, odnosno događaj koji se desio u vremenu Sulejmana, odnosno Sulejman a.s. koji biljež imam Buhari da je Sulejman, sin Davudov kazao u toku noći ću imati odnos sa stotinu ili devedeset devet svojih žena pogledajte on kaže la etu fenne lejleta alamijati imratin eutisim Kullu hunne je tebi farisin i mdžahidu fise bilillah. I svaka od njih će da mu rodi mdžahida koji će se boriti na lahom putu. Fa kala lehu sahibuhu, pa mu jedan od prisutnih drugova kazao, inša Allah, reca koboda, bit će tako. Falam lem yakul ali Allah, ali Suleiman, ali s.a.s. nije to izgovorio. Fa lem jahmil min hunne illa, znači imratum vahideh. I od tih žena, znači nijedna nije ostala trudna osim, osim znači jedne, jedne žene. Etbi šikrađuju, došla je znači sa deformisanim djetetom. Nije se rodilo dijete znači zdravo. Pa kaže Poslanik Muhamed alisatu wasam, uolezi nepsu Muhammedin bijedi, tako mi onoga u ruci Muhammedova duša, la ukale Allah, da je samo izgovorio a Bog da ako Allah bude htio, leđahedu fi la fursanen I svi bi oni bili borci muđahidi, znači sebi rodile one muđahide borce koji bi se borili na lahu, na lahu, tebareke ve ta'ala put. Pogledajte što znači, šta znači kazati, inša Allah, u onome, znači što se uvjereni, što se ubijeđen, ono što očekuješ od Allah, tebareke, tebareke ve ta'ala. Ili hadis koji biljež ima Mahmedi i drugi, koji govori, znači, jedan podugački hadis poslanik a.s. u uvodu tog hadisa pojašnjava e, govori o deđalu, o tome kako će kazati o njemu što drugi poslanici nisu kazali zatim govori o fitni i iskušenjima, vladima kabura koje će čovjek znači osjetiti i šta će se sve dešavati, sve dok mu se ne otvori znači kabur, pa pogleda e, mjesto u Žehenemu, e, ugleda vatru, strahotu znači u tom trenutku pa nakon toga ćemo se ukazati otvoriti džennet mjesto u dženetu ljepote, ljepote, znači dženeta, pa će kazati, a nama je dokaz, znači ovdje nakon svih ti uh, pobrajam strajem Poslanika sa Allahu alihi veseleme, kada vidi znači svoje mjesto u dennetu, kazat će je kol ali lijekini kuntu va alihi mitu va alihi tub asu inša Allah. Pogledajte. Znači na takvom sam je kinu bio znači ovo govori čovjek koji je u kaburu kada mu se ukaže mjesto u džernetu kada vidi ljepote kaže ja sam čvrsto vjerovao znači to. čvrsto sam vjerovao dok sam bio živ na dunjaluku u postojanjem džerneta i džerneskih ljepota u alihi mitu i na tom ubjeđenju na tom uvjerenju sam preselio u alihi tubacu inša Allah i na njemu ću biti proživljen inša Allah pogledajte i ovo je jedan dokaza za ehli sunata koji znači spominju i navode kada se govori znači o ovoj meseli istisna tako da sa ovim znači kratkim predavanjem ćemo večera sa završiti e, ovo što smo planirali kazati o sektama i sredbenicima strasti i novotarije kojim, e, koji nazivaju poglednim imenima sredbenike suneta kobolda naredni naredne, naredne e, subote ćemo nastaviti Drugi izraze koristone koji su nas, kojim su nas opisali sedmjenici strasti i novotarije, molit će Laha Subhanovo da nas uputi napravi put, da nas poživi na istini, da nas na istini usmrti, da oprosti nama našim roditeljima, da uputi naše zalutale, da pomogne braću u cijelom svijetu, posebno braću u Siriji, potlačenje u Siriji, da naše safu uvijedi, naša srca zbliži i da nas osnaži na ovim prostorima u ok njegove ispravne istinske vjere amin wa subhanak Allah hamdik